على مشاعن الأنوارهم للنسيم عبيره الفواري الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل باقره ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب صلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام Ema ba'du, slava i zahvala pripada samo samouzvišenom Allahu Subhanehu wa Ta'ala. Neka je salavati selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu časnu porodicu, plemenite Ashabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana, zatim cijena braća, ono stavljamo dalje s komentarom na dijelo Kitabu Tevhid, ili ti prenošenjem govora pojašnjenja islamskih učenjaka na dijelo na dokaze koje je naveo šeheh Mujeddid, Muhammed ibn Abdullahab, rahimahullahu ta'ala, kaže autor, bab mađa'e fil musavvirim. Po glavlje, onome šta je došlo, dakle, koji je propis onih koji crtaju, oblikuju, slikaju, vajaju i slično. Dakle, je propis crtanja, slikanja, oblikovanja, vajanja, I koja je poveznica ovih mes'ela i ovih pitanja sa kitabom tauhidom i sa tauhidom uopšteno? Kaže al-musawwir alladhi yaqumu bit-taswir, kaže sam skraćivanja, al-musawwir onaj koji slika i crta, dakle onaj koji vrši tu radnju. Ma'nahu at-tashkil, dakle oblikovanje. Međutim, ko je crtanje i ko je slikanje, na šta se odnosi uh, rasm ili taswir zawati al-arwah? Tvari ili biće, živa bića, koja imaju dušu, koja imaju dušu. Kaže, bab mađaje fil musawirin, ej minel vaid. Poglavlje o onome, šta je onome, dakle o stvarima koje su došle o musawirima, onima koji crtaju, slikaju, kaže minel vaid. Od prijetnje, žestoke koja je spomenuta u hadisima Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wa selleme, poveznica ili prilika spominjanja ovih mesela, u knjizi Teuhida, jer može neko da dođe i da kaže zbog čega ove stvari povezivati sa Teuhidom, sa ibadetom, jer je ta stvar ma'alsi aminal ma'alsi, dakle nepokornost ili grijeh od grijeha koju ona poveznicu ima i koja je veza sprega ti propisa sa kitabu Teuhidom. Pa kažu islamski učenjaci, وَأَنَّ التَّوْحِيدُ هُوَ أَلَّا يُجْعَلَ لِلَّهِ نِدَّمْ فِي مَا يَسْتَحِقُّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ Znači rekli smo da Allah subhanahu wa ta'ala da je teuhid, da se Allahu subhanahu wa ta'ala ne smije i ne može nikako smatrati neko ravnim, ne može se smatrati da Allah subhanahu wa ta'ala ima ekvivalenta, da Allah subhanahu wa ta'ala ima rivala, da Allah subhanahu wa ta'ala ima sličnog, da Allah subhanahu wa ta'ala ima sudruga ili partnera u bilo čemu od stvari koje su specifične, samo Allahu subhanahu wa ta'ala i koje može da čini samo Allah djale fil'ula. Pa ne smije insan ni da pokušava ni da pomisli da čini i da radi neke stvari koje su od Allahovi subhanahu wa ta'ala djela. Od Allahovi subhanahu wa ta'ala djela. Pa kaže et suir huo tendid. Kaže to slikanje jeste jedna vrsta dakle tendida da čovjek pokušava na neki način, je uzu billah, da se nadmeće sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvaraju. Dakle onaj koji crta likove, koji vaja likove, oblikuje i pravi. Na neki način nadmeće se sa Allahom subhanehu wa ta'ala u stvaranju. Allah je jedan jedini stvoritelj, jedan jedini koji je kadar, koji je u mogućnosti da stvori da, i da udahne dušu. Druga stvar, to je dakle prva poveznica ili prva veza sa Kitabu Teuhidom, dakle ta stvar direktno utičena Teuhid, direktno utičena Teuhid čovjeka. Govorit ćemo o propisima kad u kojem obliku biva velikim širkom, kad biva haramom, kad biva je malim širkom i sl. Druga stvar, ennehu vesile li li širak. Dakle, ta stvar je, dakle, vesile ili sredstvo koje vodi ka širku. Sredstvo koje vodi ka širku. Kad smo pričali govorili na početku knjige o historijatu nastanka širka, kako je nastao širk, fi beni Adem među sinovima Adamovim prije poslanstva Nuh alaihissalam, rekli smo da dobri ljudi koji su bili od ibadeta, ljudi koji su bili pobožnjaci, koji su bili askete tog vremena, da je šaitan la'netullahi alaihi kada su oni preselili, došao ljudima i počeo da govori zbog čega im, jel prvo ne napravite neko obilježje, neki spomenik, nešto oko kojeg ćete se ukupljati pa na taj način se sjećati njihovog ibadeta, Jer su vas ljudi podsticali, pozivali i podsjećali na hajir. Pa su oni rekli, pa stvarno, ovo ima logike, jel? Ima logike, može to da se odradi. Pa je to bila prva etapa, pa je došla druga etapa, jel? A zašto im ne bismo napravili sad neko obilježje da ono, da ono bude malo ubjedljivije? Da se naprave neka, neka vrsta, dakle, neku kamenja da se složi na ovaj ili na onaj način, dok to nije došlo do klasičnog crtanja njihovih slika, iz sjećanja, iz predaja... Dok nije došlo dakle do toga da su ti ljudi, el, nakon toga počeli su dakle da im, da tim ljudima, da tim pobožnjacima, bobožnjaci, pobožnjacima čine ibadet mimo Allaha subhanahu wa taala. Itako je nastao, tako je nastao širk, cijene na braću. Pa zbog toga kažu islamski učenioci, fa taswir i dakle slikanje, te stvari e, dakle zabranjeno je da se slikaju oblici, da se oblikuju, da se vajaju, da se crtaju. Oni koji imaju dakle živa bića Zbog toga, što je to jedno od ila vesa ili širk. Ila vesa ili širk od sredstava, koja vodej ka širku. Imamovu drugu zabranu, da je to, jel, mudahatu, mudahatu bi khalqillah. Nadmetanje, nadmetanje, dakle, sa Allahom subhanahu wa ta'ala u njegovom stvaranju. Ako može da se nadmeče sa Allahom jalla fil'ula? Pa, pa autor navodi prvi dokaz, kada kaže, rahimahullahu ta'ala, wa anebi hurayrate radiyallahu ta'ala anhu, أود ابو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيا نوضي حديث قدسي حديث قدسي يشتعى شتعى حديث قدسي بوين مالك الله أضمن في <تصفيق> ناشي نبيك كورتيا ونضمن في الله الله ناشي باتير وإن كنت أني وإنت أتكون يبليه سلام تطنيك من شاء الله وسلم أريد شو قرآن أريد حديث قدسي يست حديث او قوان بسلانيك صلى الله عليه وسلم انا ودي ديركت او تسفوغة جسدارة جل في العلا او الله سبحانه وتعالى او نيه او قرآن او نيه او قرآن كاشا قال الله تعالى ركوه الله وزويشني ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة او ليخلق حبت او ليخلق شعيرت Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nakli uvom hadithu kudsi, u kako nam to navodi, sadiqul istino ljubivi i povjerljivij poslanik sallallahu ta'ala aleyhi wa sallame, kaže, rekao gospodar, jalla fil'ula, a ko je veći zalim i ko je nepravedniji od onoga, koji ide i pokušava da stvara poput mog stvaranja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Kaže fa sababu zulm an al kaže ovdje vidimo da rob Allahov subhanahu wa ta'ala toliko je dao sebi za pravo da prelazi granice i pokušava da stvara, jel? Kao što Allah subhanahu wa ta'ala stvara, a ne može niko da stvara kao Allah dželalü fel Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakun toga govori, iqulu lahum mu'ajjizan, ukazuje im na njihovu nesposobnost. Da te stvari ne mogu da rade. Ma koliko se trudili, samo sebi prave belaj, samo sebi prave problem. Šta kaže? feli Kaže, pa neka probaju ti nasilnici, ti zalimi, nepravednici prema sebi, koji pokušavaju da se nadmeću sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvaranju. Pa crtaju slike, jel? Kaže, neka probaju da stvore dherra, jedno obično zrno, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. او ليخلق حبه الى حبه ذلك سيمه يد نور ذره سمنه او ليخلق شعيره الى ذره пшеانصه بش... الله جل في العلى ذلك الله سبحانه وتعالى يضرب له مثل يضرب له مثلا دائم كو بريمير اوه ستفاري ونايغلي Jel, izgledaju male, sićušne, pa Allah subhanahu wa ta'ala izaziva i ukazuje na nesposornost onih koji crtaju, koji vajaju, koji pravijete harame. Evo, stvorite ono što je manje od toga. Hoćete se nadmećete sa Allahom subhanahu wa ta'ala, stvorite ono što je manje od toga. A ne možete da stvorite ni jedno ni drugo. Pa što kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku hadisa o njima, u omen avle mu, ima li većih zalim od onoga, koji to radi, koji to pokušava da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva dakle Allah subhanahu ta'ala ovu stvar govori ala vođi ta'điz da ukaže na njihovu nesposobnost da te stvari ne mogu učiniti već samo rad čine harame i sve zavisi od stupnja njihovog ubjeđenja zbog čega i zašto to radi zbog čega i zašto to radi neki od islamskih učenjaka poput Mujahida rahimahullahu ta'ala od Selefa kažu nije dozvoljeno čovjeku da crta, da vaja, da pravi, da oblikuje ništa što podpada pod pojam Allahovi, subhanahu wa ta'ala, stvorenja. Međutim, to je braću širok pojam. Sve su i svi su Allahova, subhanahu wa ta'ala, stvorenja. Sve što vidimo i ne vidimo, Allah, subhanahu wa ta'ala, je stvorio. I živo i neživo. Allah, subhanahu wa ta'ala, je stvoritelj svega. Pa kaže Mujahid rahimehullah ta'ala, "Ali yakhluqu habatan bi-dimakajid Allah subhanahu wa ta'ala awdi na stvari, na wadi dakle ove stvari habatan aw sha'ira zrno jel, sjemena, ili zrno pšenice ili slično." Kaže ukazujući da ne smije ništa da se crta, i ništa ne smije da se valja i ništa da se pravi i ništa da se oblikuje. Kaže fet al-siru al-ashjar čovjek crta, pravi drveće i slično, kaže nije dozvoljeno zbog uopštenosti ovog hadisa. Međutim, ovaj govor je Umarđuvoh. Odbačen, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Zbog čega? Kaže zbog toga što u drugom hadisu, u kojeg koj onaj također nam autor navodi, rahimahullahu ta'ala, imamo pojašnjenje. Imamo, dakle, pojašnjenje. Prvo, u samom ovom hadisu imamo ille. Dakle, imamo stvar, imamo ille, imamo razlog zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala ovo A to je mudahat. Mudahat da se nadmeču sa Allahom subhanahu wa ta'ala Kaže u drugom hadisu Man sawara suraten Fid dunja kullife en jemfuha fiha ar ruha Vo lejse bina fihin Kaže onaj koji, dakle man sawara suraten Koji napravi neki oblik, misli se oblik Bilo da ga nacrta, bilo da ga izvaja, bilo da ga oblikuje Na bilo koji način Na bilo koji način Kaže na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala ga obavezati i opteretiti. An yenfukh fiha ruhan. Da u u to tijelo živo koje je on nacrtao i napravio da u dahne da, da u njega udahne, da puni njega dušu i da mu dahne dušu, onaj nije kafir, a ne može to da učini. A ne može to da učini. Dakle ovdje imamo objašnjenje, jel Da Allah subhanahu wa ta'ala i da je u šerijatu zabranjeno da se crtaju, vajaju, oblikuju prave stvari koje imaju dušu, to je živa bića. Dok, kad su u pitanju, dakle, priroda, predmeti i slično, tu je opšta, opšta dozvola, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Dalje imamo prijetnju gdje poslanik sallallahu alaihi salam kaže ašaddu nasi azaban jevmel qiyamah الَّذِينَ يُضَاهِئُنَ bi اللَّهِ Takođe govoreći o Musawirima, a onima koji slikaju, koji crtaju, koji vajaju. Kaže to su ljudi koji će na soudnjem danu biti najžešće kazne li ennehum يضاهئون بِخَلْقِ اللَّهِ Zato što se sa Allahom nadmeču u stvaranju. Vidimo da postanik se sallamu ovdje opet navodi ille, navodi nam taj razlog, navodi nam mudrost zabrane. Navodi nam dakle mudrost zabrane a do pitanju taj mulahat fi at može da bude dakle kufar u osnovi je dakle ovaj stvar haram zabranjena međutim po ste situacije kad može da bude kufar da čovjek radi neko od ovih stvari dakle da slika vaja pravi oblikuje slično stvar dakle živa bića kaže in usawira sanaman sanaman li'abed au ilah li'abed da dođe čovjek i da napravi onaj neki kip koji će biti obožavan uzme, bavi se tim, imate svoje kalupe i slično pravi ljudima, prodaje im one male bude i one, one gluposti. To je kufr. To je kufr da radi. Dakle, to je kufr. Ili da dođe da kršćan ima napravi oblik dakle, oni svjetaca, bogorodica, kako oni jel, nazivaju, wale, billah, da napravi, dakle, one neke stvari, da napravi, na'udhu billah, lik Isa, alaihissalam, i da se time, dakle, bavi da to pravi, jer se to obožava, mimo Allaha, subhanahu wa ta'ala, da to učinje kufr. A to učini je kufr. Druga, uh, druga vrsta jeste da nacrta, napravi, oblikuje i da dođe i da tvrdi da je to ljepše od Allahovog subhano ta'la stvaranja. I to je kufr. Da dođe i da se toliko zadivi, da se divi, da govori, pogledaj kako sam ono... Ljepše je ovo nego ovaj čovjek. Napravi, jel, uzme, napravi bistu, kaže, real nije, ne znam ovako, onako. Ne... To je takođe, to je takođe kufr. To je kufr. Zbog čega? Zbog toga što, jel, stavlja se na poziciju i takmiči se sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, Allahovo, subhanahu wa ta'ala, stvaranje je savršeno i nijedno stvaranje, nijedna vrsta, jel, nekog, onaj, e, produkta ne može se porediti sa Allahovim, subhanahu wa ta'ala, produktom. Sad, razilaženje među islamskim učenjacima oko ovog e, termina stvaranje, jel, onaj, može li da se kaže da čovjek, jel, onaj, ko što imamo stvaralaštva mladih i slično i ovaj pa kažu islamski učenjaci koristi se u arapskom jeziku međutim ne misli se da je to halq al-insha al da čovjek nešto stvori izništavila. ništa bila već uzme je on prosto slapa te neke stvari pravi od već stvorenih materijala ali kažu bolje je iz edeba prema Allahu subhanahu taala da se ne koristi stvaralaštvo stvaranje i slično već postoje drugi termini onaj ko što je ne znam proizvodnja, pravljenje, preče da se oni koriste nego da se koristi i stvarala što i stvaranje za bilo šta, za bilo šta. Kaže ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu: "Sami'tu Rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem jaqul: Kullu musawirin fi'n-nar. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhdabu biha fi jahannam." Kaže svaki musawwir, svaki vajar je pravi oblike, znači kad govorimo govorimo o ljudskim oblicima ili o životinjama, dakle o stvarima koje imaju dušu, kaže svaki je u vatri. Yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adhabu biha fi jahannam. Kaže za svaku tu sliku koju je nacrtao, na koju je nacrtao lik, za svaku dakle sliku, za svaki oblik koji je napravio koji ima lik, kaže biće mu Allah subhanahu wa ta'ala će mu dati još jednu dušu. I za svaku će se posebno kažnjavati u džahennemu. Dakle, mnogo struka patnje u džahennemu zbog stvari. Zatim, kaže, kol, koliko su te stvari zabranjene, imamo, jel ona je kod muslima, odebul hijyjađa, da, da je rekao, kale li alijun, rekao mi alija radijallahu ta'ala anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lat yooruchim hal hochesh li da ti oporuchim kaže aliya radijallahu ta'ala anhu hadis yakhu muslima ono što je meni oporučio allah poslanik pa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alla tada suratan illa da ne ostaviš ni sliku sa likom a da ne uništiš wala qabran mushrifan illa uzdignut, a da ga ne poradnaš. Šta je ovaj vehabizm? U liječima poslanika sallal-seleme, koje nam prenosi Alija radijallahu ta'ala anhu jedan od četvorice khalifa, zeta lahovog poslanika sallal-seleme, ja miđići Allahovog poslanika sallal-seleme, hajdar olislam, lav islam. islam. Čiteju ovi ljudi koji koji praveve qaborove, koji pozivaju oko ovi turbe, čite oni Bukhari i muslimi. I dođu i krenu, dakle, da izmišaju, da, da da dokazuju nekim nepostojećim stvarima. Šta ćemo sa ovom predajom koja je kod muslima? Vasijet, kuj Aliya radi Allahu Teala anhu, nakon smrti poslanika sallama sallama prenosi drugom. Hadith bileže imam muslim. Kako onda gradi turbeta? Ako imamo da poslanika sallama sallama kaže, Vala qabran musrifan illa se uvejte. I ne ostavi nijedan kabur koji je uzdignut, a da ga ne poravnaš. A da ga ne poravnaš sa poziv bratski iz ljubavi u ima Allaha subhanahu wa ta'ala wa ahli sunnah a ahli sunnah su jel najmilostiviji prema ljudima znači oporučujemo pozivamo prije svega na same jel da tražimo znanje ispravno i da čitamo prave izbore šerijata ne sufijske hikaje i mesnevija i futuhat mekkiye mekanska otkrovenja i slično Čita je Koran i sunnet Allahovog postanik sa Selema i knjige Selef, prvi generacija. Oni su mjerilo nečije ispravnosti ili neispravnosti. A nešto je neko popularan, nešto je neko, neki selebriti među određenom skupinom i sektom. Znači to nije mjerilo ničije ispravnosti. Već je mjerilo ispravnosti, kala Allahu, kala Rasulu, sallallahu alaihi wasallama, kala Selefu Salih, kala Selefu Salih. Jer su oni najbolja generacija, rekli su prve generacije. Ispravni prethodnici. I oni su ti na koje se vraćamo. I to vraćamo neka vam bude mizan. Neka vam bude vaga. U ispravnosti dijela vraćamo se i gledamo jel, u izvore šarijata. Tu tražimo istinu. Jer je tu istina. Imamo ovdje MSL-u. Zanimljivu. Tiče se svih nas ovdje. Jamar Lakota. Propis fotografije fotkaroša i ovi koji slikaju, jer nam je sad došlo ovo, onaj na džaje filmu Sauerino, niki koji slikaju i slično. Pa tu imamo govor islamskih učenjaka. Imamo dva govora islamskih učenjaka. Jedni kažu da ove prijetnje onaj ulaze i oni koji slikaju. Dok drugi imaju neki drugačiji ta'lil, to jest drugačiju, drugačije obrazloženje i analizove me s i analizou ovog pitanja. Da li fotografi, fotografija, dakle korištenje aparata, telefona, kamera i slično ulazi pod ovo pitanje? Qulan inde ahli al-ilm. Dva govora kod islamskih učenjaka. Pa prvi kažu ulazi I kaže, oni podpadaju pod ovu prijetnju. La'an Allah, nosavirini, slično. Kaže, dozvoljeno je da se čovjek slika, da napravi fotografiju fi i darura u stanju ili u situaciji kada je nužda. Na tome je šehe Salih al-Fauzan, abu al-Khudair, šeheh Salih al-Rusaymi. Kažu, za dokumente, za za identifikaciju i tako za te stvari. U toj situaciji je dozvoljeno. Međutim ovako nije dozvoljeno. I pa kaže kako jer čovjek ovdje koristi u stvari alatku. Koja će da napravi tu fotografiju i slično. A nije on taj koji crta, koji ulaže trud koji. Kaže i ta alatka mora jel to jest taj uređaj Mora da se desi čovjekovim džuhdom, trudom. Pokretom ruke, da napravi fokus ovako, onako, na ovaj ili na onaj način. Kaže Šeha Blkini Melhoder, a čipak je on taj koji je to pokrenuo. Pa navodio tu, kaže, zamislite čovjek uzme pištolj i puca u čovjeka i kaže, ubio ga je pištolj, nisam ga ja ubio. I kaže, zbog toga čovjek ne treba da slika, se slika jer ulazi pod ovo pitanje. S druge strane imamo islamske učenjake koji kažu da fotografija ne ulazi pod ovo pitanje. Ona ne ulazi pod ovo pitanje. Na tome je šehe Sa'da. Kad nam šeha blazi za tarifi, šehe Mutlak al-đasir, mnogi od fukaha. I oni ovo pitanje obrazlažu na sljedeći način. Kaže a tasvir slikanje, ili vajanje, ili jeste el min adem, da čovjek uzme i da krene, da crta iz ili vaja, ili obliku, ili pravi iz svoje neke mašte, ili da gleda u nešto i onda da pokušava, da kopira, da ovako, da nakon. Kaže dok, kaže fotografija čak se ranije nije ni zvala sura, oblik, slika. To je kasnije, onaj ljudi su počeli da zovu sliko. Mištim bila aks. Kaže šta je aks, zbuk čega, nazivali su je reflekcijom. Reflekcijom. Pa kaže šeha blaze izra tarifi, fotografija ne ulazi pod ovou prijetnju i ne ulazi pod ovaj propis i na tome šeha Sa'ad al-Fatlan, veliki učenjak, jedan od najveći feqihah ovog vremena, kaže to je samo refleksija već postoje čega Allahovog subhanahu wa ta'la stvaranje. Nisi ti ništa, došao sa nečim novim, nisi ti nešto to napravio. Kaže bel habaste alahda, kaže veći samo uhvatio momenat sa ti. I kaže to je poput gledanje u ogledalo. Kao kaže sheha blazi za tarifi, farad allah anhu allah ga, oslobodio, kaže to je poput gledanje u ogledalo. Kaže samo što jel ona ostaje na drugoj strani ta slika. S toga kaže u osnovi, i to je Alani bolje zna, možda i bliže to mišljenje, znači da i jače, da, da fotografija ne podpada po tasvir. Podcrtanje likova. Jer ti nisi tu ništa nacrto. Već i samo tu stvar prenio, znači već postojeće Allahovo stvaranje, to nije mu lahat, u tome nema nadmetanja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u njegovom stvaranju. Već Allahovo subhanahu wa ta'ala stvaranje kao da si napravio refleksiju jel ogledala ili kak kao Šejh Abdulaziz al-Tarefi kao čovjek koji se gleda u vodu jel onaj ukoliko ima ovaj ili onaj oblik ili ukoliko je boja ispod ovakva ili onakva kako staneš jel onaj kod nas na bazenu kad, kad se ono zaplavi dobro kad se zaplavi onda možda vidiš svoju onaj svoju sliku svoj lik i oblik ili na ogledalo i slično iz zbog toga kaže ova, ova stvar u osnovine ulazi po novo i na tome je veliki islamskih učenjača Međutim, stvar oko koje se slažu svi islamski učenjaci jeste da se tim slikama ne daje važnost na način da se te slike nakon toga šta? Da se štampaju, da se izrađuju. Dakle, govorimo o, arwah, o slikama na kojima su šta živa bića i da se one ne kaču i da se nigdje ne ističu. Jer ako počnu da se kače, I ako počnu, dakle, da se onaj, da se ističu negdje, onda je već propis, jel, onaj, propis je haram i to je već isticanje i problem. A meleki, znamo, jel, da ne ulaze u kuće, u sobe u kojima ima oblika, u kojima ima slika. Dakle, koj, mislimo na Zewatil Arwah, na oblike, slike koje imaju u sebi dušu. To jest, dakle, koje, o živih bića, nemaju one dušu, nego, govorimo, dakle, o stvarima koje inače, kojima Allah subhano ta'ala udahnuo dušu i život. Pa rezime ovog poglavlja cijenja na braćo jeste da je, da je crtanje likova likova zabranjeno. Zabranjeno. U osnovi je haram. U osnovi je haram, a može dosegnuti i do širka i kufra ako se dođe do one dvije situacije koje smo, koje smo spomenuli. Postoji razilaženje među islamskim učenjacima također i da kane min babi ta'alimu fi fidmeti l'ilmi. Ako je radi koristi podučavanja i radi koristi nauke. Radi koristi nauke, da li je tada dozvoljeno. Kako radi koristi nauke? Hajde, imere, ovo je sad tvoja. Ha. Ha, pa to je anatomija. Znači, na primjer, tijelo čovjeka. Znači, da se pokaže, da se poduči šta, kako, gdje, koji organ, šta, kako, na koji način, u tim situacijama je dozvoljeno. Jer je za veću korist i za hizmet, dakle, usluga onaj, ili hizmet, podučavanju. E sad imamo još jedno razilaženje ovdje, znači dozvoljno. Međutim, imamo sad razilaženje onih koji crtaju e, životinje i ljude. Međutim, crtaju ih na način da se zna već da takvi ljudi ne postoje, a to je, jel, onaj crtanje, poput crtanjih, jel, onaj, u knjigama koje je, znači, Za djecu, ne znam, bajke, priče, hoće da pravi dijalog u podučavanju, pa mu je lakše je, da nacrta dva čovjeka koji imaju dijalog. Ne bi li te stvari pomogle da da, da čovjek razvije određene skills, je, određene sposobnosti, pa na taj način da li to da radi ili ne radi. Također imamo razilaženje, ali bliže je da ne treba ta stvar da se radi, već ukoliko se već nešto tako nacrta na taj način, jeste se li, da se ne crta lik, da se ne crta lik, I to je ukratko kad je u opoglavlju u pitanju Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Na braću kaže autor rahimehullahu ta'ala babu ma jaa fi kathrati al-halif. Poglavlje ili propis onoga, dakle, ili onih koji se puno zaklinju ili o mnogobrojnom zaklinjanju. Pa kažu islamski učenjaci bab ma jaa fi kathrati al Kaže moramo znati da qalbul muwhhid srce muhhide, al-mu'azzim lillahi ta'ala, ko je veliča, poštuje i slavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba kada se Allah subhanahu wa ta'ala spomene, kada na Allaha subhanahu wa ta'ala pomisli, kada o njemu govori, to radi srčano i da mu srce zaigra. Među tim kaže islamski učenjaci, ali ako dođe do toga da se čovjek puno zaklinje i da Allaha subhanahu wa ta'ala koristi u svakoj situaciji ko sredstvo i za ovo i za ono kaže kad nakasati kalbihi kaže u njegovom srcu već oskrnavio je oskrna je svoj teuhid oskrnavio je svoj teuhid i ne poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala neveliča i ne slavi onako kako bi to trebao da radi Pa koja je poveznica ovog propisa i ovog poglavlja sa kitabom tauhidom? Kaže na tahqiq at-tauhid, ostvarivanje potpunog tauhida. kemalu ut-tauhid, dakle onog uh, savršenog tauhida la yujami'u kathrat al-halif. Ne može s ovim da se spoji zajedno da se čovjek za svaku i za svaku da se da, se, da se kune Allahom subhanahu wa ta'ala i kad se od njega traži i kad se od njega to ne traži. Zato Auter rahimehullah ta'ala vodi na vodi od mahkud oo kes Allah subhanahu wa ta'ala wahfazu aymanakum wahfazu vaše zakletve čuvajte vaše zakletve i vaše obećanja koja ste dali za koja ste se zaklenili Kažu Osmanski učenjaci šta se pod ovim misli Kaže imamo dva tefsira islamskih učenjaka. Prvi tefsir jeste wahfudu ejmanakum, čuvajte vaše zakletve, tako što se nećete puno zaklinjati. Pa da toku ljudi više ne postane bezvrijedno. Da u srcu kod tog čovjeka koji se puno zaklinja da to više ne postane bezvrijedno. Nema nikakvu vrijednost. A kaže druge, a drugi tefsir jeste wahfudu ejmanakum i čuvajte zakletve vaše da kad se već zakuneš da je da je sečuvaš, da, da po tome radiš i da budeš onaj wafijun, lojalan da izpunješ ono zašta si se zakljeo pa kaže Nabi Hurayrata radijallahu ta'ala anhu kaže da Nabi Hurayrata radijallahu ta'ala anhu navodi se čuo sam sam sallama da kaže Al-Halifu manfaqatun lil-sil'a wa manfaqatun lil-kisbi kaže Halif, zaklinjanje je uzrok dobre prodaje onaj nekal čovjek, kal mu dođe dobar insan I hoće da kupi nešto od njega i on počne da se koditi, tako mi Allah ovo nema, šta bolje od ovoga ima ovo, ima ovo, ima ovo. I kaže, on će dobro prodat ako mu naj povjeruje. Kaže, volakin ali je memhaqatun lilkesp, uzrok brisanja zarade. Dakle, nema bereketa u toj zaradi. I haramu je ta zarada koju je zaradio. Dakle, haramu je ta zarada. Kaj od Selmana, se da je apostanik sallallahu alaihi wasallam, rakav thalathetun, la yukellimuhumullahu, wala yuzakkihim, wala hum azaabun elim. Allah subhanahu wa ta'ala nece sa nima govoriti, niti cehi očistiti, wala yuzakkihim, kada ih očistiti, da i spasi, wala hum azaabun elim, i nima pripada žestoka kazna, pa kaže prvi, u imi tunzanin, starčići, Zinalučar, čovjek starac, Oronuo. Nema on ni strast ni potrebu ni ništa, mi što srce bolesno. I kaže u Shemitu zanin starac bludni bludnik. Ali dalje Juri pokušava. Dakle taj nema opravdanje da kaže na veleme strasti, ne znam nova ili na najnačin. I po samim sostavima vidite kako se ovdje izražava, kaže u Shemit. Nije rekao Eshmet, starac, nego je rekao u Shemit starčić. Koliko je ponizno i ništavno i nisko da se čovjek u takvom halu ponaša kozina lučar. Da juri, da traži. Da... A nema više, dakle, oronuo starac. Ni strasti, ni potrebe. Međutim, srce bolesno. Pa je za takvog posebna kazna. Allah s.w.t. sa njime neće govoriti, niti ga očistiti i njemu pripada žestoka kazna. a mu'ailun mustekbiru. Ailun mustekbir kaže siroma koji se oholi. siroma koji se oholi. Kaže stramski učenjaci zbog čega? Kaže da li innehu la da'i a lehu ili stikbar. Čovjek nema faktore, nema nema razloge da se oholi. Nema ništa. Niku je ništa, on se oholi. Ailun mustekbir. Znači nema šta da da, da doprinese jedan ništa, ali se bi dao zapravo da se oholi. Oholost sama po sebi je ružna. I oholost sama po sebi je veliki grijeh. Međutim, kad dođe to od onoga ko nije ehl. Kad dođe to od onoga, dakle, neko nije ehl. Ne, kad dođe od onoga koji nema faktor koji ga na to navede. Čovjek se uz ohol i dadne molas, hanatala, puno i metka. Ne zna šta će se i metkom. Pogodi ga dunjaluk u glavu. Dešava se. Mnogi su iskušavani dunjalukom. To je stvar, jer duše su sklone tome. Sklone su gomilanju, sklone su, dakle, da na, na, na tom, da kažem, vidu isticanja. Mišti im, a ilun mustekbir siroma, on nema ništa oholi se Na osnovu, čega sti oholiš? Znači da si u srcu bolest. Znači tebe nije promijenio dunjaluk, promijenio, nije, nije, nije ticalo na tebe to što te pogodile pare sa svih strana, i metak, i razno razne blagodati. Ti nemaš nikakvu osnovu da te nešto, da, da se opravda nečin da kaže pa zavelo me, pa oslijepelo me to toliko, bogatstvo. Na ovaj. Nego si romah, kaže, amustekbir. Si romah, jel? Amustekbir. I kaže, takav je slučaj, kaže slamski učenjaci, za svakog onoga koji nešto pri sebi nema, a to ističe. On sad hoće da je tu ulazom. Ko što ima ljudi, jel? Malo krene da se bavi onaj nekim poslom ili bude u nešto, gotovo. On ga evo poče, razumiješ, da piše, da dijeli javne savjete, da javno proziva ovoga enoga, vidjeli ga negdje s jednim daijom, sliko se sa njim, ona ili malo je bio aktivan u ovim, da kažemo, nekim projektima, gore, dole, evo ga. Krenuo onda nasihati, vi ćete ovako, vi ćete onako, vi se ujedinite, vi se razjedinite, na osnovu čega ti pričaš tu? Koje su tvoje kvalifikacije? Ko si ti da te savjete diješ? Kako ko ti je dao to pravo? Ko ti je dao taj autoritet? Ma hakadatura dul ibl ne vode se deve na taj način. Ne funkcioniše se na taj način. Dakle bez pravno da dođeš daš sebi za pravo, ti ćeš sad ovome ovako, vi bi trebali to ovako, vi na to. Prvo radi na tome, ti Allah podari te kvalifikacije, da stekne što od Allaha jalla fil'ula, iskrenim nijetom, radom po sunnetu poslanika s.a.v. i onda u okvirima Qur'ana i sunneta, radi Allah s.w.t. onda daješ te ujihaate, daješ upute i smjernice. A yok... Jednu islamsku nauku on pručio nije od početka do kraja. Sjedne onako podrobno i sistematski, ali eto ga. Ja sam tu pokazao se ovdje, pokazao se, sad ja Ne možeš. Fakidu še la ju'ti. Arabski primjer, jel? Onaj koji nešto nema, to ne može ni dati. To ne može ni dati. Kaže, ko je treći čovjek, i to je povezano sa poglavljenom, rađulun, ja'al allaha bi da'atan, koji je Allaha subhanahu wa ta'ala učinio svojom robom, koju prodaje. La ješteri ila bijeminihi, ne kupuje osim zaklinjanjem i zakletvama, wa la jebi'u ila bijeminihi, ne prodaje osim zakletvu. Znači, gotovo on je Allaha subhanahu wa ta'ala ubacio u tu svoju trgovinu, njemu više nije tu, nema on kod sebe više taj ta'zim, to veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, da kada govori, i zaklinje se, zaklinje se zbog toga što veliča Allaha subhanahu wa ta'ala, slavi Allaha jalla fil'ula, Daje svome gospodaru na važnosti. Ne. Nego Allah subhanahu ta'ala učinio da mu on bude provođa za robu, za prodaju, za onaj, za kupovinu i slično. Pa kažu islamski učenjaci, dakle kaže poslanji sada seljeme, dakle takvom ovaj, Allah subhanahu ta'ala ga neće pogledati na su njem dan. Niti će Allah subhanahu ta'ala govoriti s njim. Niti će ga Allah subhanahu ta'ala očistiti. I njemu pripada žestoka kazna injem pripada dakle pripada gesto kazna nawodi ibrahim an nakh'i kanu yadrubunana ala ash-shahada wal ahd wa nahnu as-sigar kaže selef usalih prve generacije kada su odgajali svoju decu kaže udarali su nas ala ash-shahada kao pitanju svedočenje ugovor wa nahnu as i to zaklinjanje a mi kaže djeca dakle, ashabi, tabi'ini, želeli su, dakle, da usade u srca kod djece, da znaju ko je Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne možeš svakoval, dođeš, tako mi Allaha, tako mi je Allaha, a laže. se to, ne, nema to kod djece, ima, ima kasnije da lažu i onaj, to, to, to stoji. Među tim u arabskom svijetu ima ono, dođu i njemu sad simpatično i govori gul valla, gul valla, reci valla, reci valla i djete govori valla, valla, valla, valla i onda mu ta stvar mu već postane ko, da kažemo, jedna floskula koji jedna riječ koju on ponavlja a ne zna njeno značenje pravo ne zna šta znači kad se zakune Allahom subhanehu wa ta'ala pa vidimo ovdje kako je postupao Selef i kako je brinuo o Teuhidu o svakom segmentu i o svakoj sitnici i o svakom detalju vezanom za to Znači, nema dijete, opravdano. Pusti ga, kaže, mali je, opravdan je, ne pišu mu se grijesi. Već kanu je blibunena. Kaže, udarali su nas kad je u pitanju svjedočenja i kad je u pitanju, dakle, zakletla. Kad svjedoči, doči i stijeti to i kad se kuneš, kuneš se, dakle, rijetko i, dakle, da to ima svoju svrhu, ne samo onako. Tako je Allaha Allah mi i bogami i... Ne, ne, ne. Kuneš se kad je bitno. Uniješ se, kad je bitno, bilo da se o tebe traži ili da ti sam hoćeš nešto da potvrdiš. Pa je rezime ovog poglavlja cijenjena i plemenita, braćo, jeste da u srcu wahida mora da postoji taj talim. To veličanje, poštivanje i uzdizanje Allahovog, subhanahu wa ta'ala, bića. A ono se ne može postići ukoliko čevjevi uza svaku kuniju sa Allahom, subhanahu wa ta'ala, kako hoće, koristi, ovo koristi, ono za ovaj ili za onaj način ili zbog nekih stvari koje su minetawafih, koje su bezvrijedne. Dođe od nešto da proda, da mu nešto prođe, da ovako odanako, tako mi Allah, ovo ja uzeo, provjereno, evo uzmi, evo pogleda evo ovako, evo onako, samo dok, mu, dok tu stvar ne preda, Kad preda završi, gotovo, zaboravio. Pa je na nama da se ti stvari čuvamo. Da se bespotrebno i, jel, onaj, iz tih navika i da se tako mahinalno ne kunemo Allahom, subhanatara. Nauka se zakunemo Allahom, jalla fil'ula, da to bude svjesno. A nažalost, mnogi od nas znači, imamo imamo taj problem da da nam je to postalo već sepko lisan. Onako je stvar koja je na jeziku i koja je izlazi onako olako. On ima Allah, subhanatara, da nas popravi i da nam ukleše i u sad i u naša srca istinsko pravo veličanja Allaha subhanahu wa taala i istinsku i pravu bogobojaznost kakvu nam je Allah subhanahu wa taala propisao i kako nas je podučio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa selleme alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sellem ala nabina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa baraki.